Asikaribu katika shule ya Biblia. Eh, leo siku ya Ramisi tarehe 17 eh de Leonitrehe actually tarehe kumi, mwezi wa tisa, mwaka wa na shirini. eh tuko katika mlango wa kumi na saba kama tuliosomewa wa kitabu cha mwanzo tabia mwanzo, kama tunayosoma tangia mwanzo kina jumla ya milango hamsini na leo tuko katika mlango wa 17 na mlango wa leo 17 una jumla ya mistari tuliyosomewa ilikuwa 27 mistari 27 ni mingi e, tutaona hoja kama e, nimeandaa nimeona nyingi kwa kweli lakini kama kawaida huwezi kusoma kila kitu E, na tutasoma vitu vingi. Kinyi tutaona hoja kama tano hivi na hoja moja tutaitunza kwa ajili ya wiki ijayo kwa sababu kuna uhusiano kati ya mlango wa leo na wa wiki ijayo wa mlango wa 18. Kinyi vile vile Biblia ni moja, e, neno wa Mungu nazu, ni moja. Kwa hiyo vitu vingine ambavyo unaweza kukuta kujifitiza katika sura ya leo unaweza kujikuta na kujifitiza katika kitabu kingine tofauti kwa sababu e, eh wa neno wa Mungu ni mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo anaongea ruga moja kintro jefuza mambo makubwa matano na moja tutatoza kwa ajili ya wiki ijayo. mlango um, wa 17. saba uh, kuanzia mlango wa mbili kama tunavyokumbuka na actually mpaka mlango wa na moja Eh habari za Ibrahimu zianza kutokeza. Ibrahimu aliitwa na Mungu na Mungu sasa anaendelea kuthibitisha maagano yake na Ibrahimu. Tunaona kwenye mlango wa mbili anaendelea 10 tano na wiki iliyopita tulikuwa kwa kwenye mlango wa sita mlango wa sita tuliona e, kuna kosa lilifanya makosa yalifanyika mengi tu e, yalianzia kwa kwa kukosa imani e, kumpungukia Mungu e, Awa watu wawili Ibrahimu akijulikana kama Abraham wakati Na katika mlango wa leo tunaona Mungu anabadilisha jina na nambarisha jina mkewe na tunaona maana yake kiroho lakini kwenye mlango wa sita Abraham na mkewe na ikianzia sana kwa mkewe wanashindwa kumtumainia Mungu kikamilifu. Na tutaona Mungu anamkumbusha. Sasa akaanza kabisa anamkumbusha kwamba nataka sasa tutuaminiane sasa. Hii hali ya kwao halafu alafu unarudi una nyuma unarudi nyuma anamkumbusha. Na ukisikia Mungu anaongea jambo kwenye Biblia, hana maana kama anaongea na Abraham peke yake, anaongea na mimi na wewe. Ndio so, hii ndio maisha mkristo. Kristo. Unaweza ukasikia jambo ukatoka hapo ukaona kana kwamba Mungu Ni sawa? lakini lazima kila wakati tupate muda wa kurudi mbele za Mungu na kudhibitika muda wote. Hakuna kitu baya hata kama ukikwako unarafiki, mnaongea kitu baadaye unakutana naye inakuwa kama hamjawai kuongea. Eh, sasa mlango wa 16 eh Mungu alishamhakikishia tangia mlango wa mbili kwamba eh nitakuwa baba walio wengi, utakuwa na alikuwa na maanaisha wa rohoni wa mwilini. Anasema utakuwa baba wa mataifa. Eh, utakuwa baba wenye imani wote na nini lakini Ibrahimu anafikisha miaka 99 Biblia inatumia 99 99 na sasa inaonekana inafika miaka mia. Eh, bado hajaona ule uzao hautokezi eh na mke wake anafikisha miaka eh hiyo hiyo leo tunamwona na karibu miaka 89 tisini. basi wakapungukiwa imani waka tuliona kwamba eh, Sara Sarai akatoa wazo lilo kuwa baya leo kija kuleta madhara makubwa tuliona madhara yake mpaka leo hapo eh, ya ku Ibrahimu ile familia ya kutafuta mtoto kupitia kwa mtu wa tatu ambaye alikuwa ni Hajira eh, eh, mjakazi wao na yule Hajira tunaona Walikuwa amememchukulia Misri ilikuwa ni ta, taswira kwamba walipotoka Misri walikuja na matatizo mengi mmojawapo wapo ni hilo lilo liogana na safari yao sasa hili ilikuwa tatizo kwa hiyo Tunaona kwamba hilo tukio lilileta ugomvi, lilileta ugomvi wakati ya Ibrahimu na mkewe Sara, likaleta ugonvi kati ya Sara na, na Hajira na likaleta mtafaruku kwa kweli na huu mtafaruku hautaisha unaendelea paka leo. Tuliona uzao wa Hajira ni hawa watu wa Arabu ndio wa Kinashimaeli hao. E, leo hii mtanaitwa Ishmaeli anajulikana ni, ma, ni, ni ni Mwarabu ni Waislamu kimsingi. E, na dini iliyo kuja kuzalishwa yao eh kwa hiyo tuliliona hatuweka acha kulisema kwa sababu hakuna mtu mwingine anaitwa Ishmaeli isipokuwa huyo. Yeah. Na Mungu alisema kwamba huyu mtu atazaliwa sawa nitambariki, atakuwa wengi atafanya lakini atakuwa dhidi ya wanadamu wote itakuwa ni vita vita na tuliona hivyo vita havijaku katika vipo mpaka leo. Viko hapo katika mashariki ya kati katika mataifa yenye imani hiyo. Yeah. Sasa katika mlango wa leo nisiende katika utangulizi mwingi sana katika mlango wa leo Tunajifunza kama tulisema tuona mambo tutaona mambo matano lakini e, yalikuwa yawe kama 6 7 lakini tutasoma yale matano na M2 hoja ya kwanza hoja ya kwanza tunaopata kubwa ni habari ya kitu kinaitwa tohara e, tohara kwa maana kwamba Kulikuwa kuna agano tutaliona Mungu anaweka agano na hatumi neno agano ni, ni ishara tutaona ni ishara ni dalili tu e, ni, ni, ni ni taswira ni ishara ishara ni kitu ambacho kwa kweli usikosema ndio chenyewe ni sana mtu anamwambia kwamba wewe ufanye ishara ya kula Ukawa unafanya hivi maana yake <coughs> ni ishara ni kitu tu kinachoonyesha dalili au kuashiria kitu fulani lakini Mungu anasema sasa kila maono wa kwenu Maadamu ni ni mwenyeji wa kudumu ama mmemnua kwa pesa ama mmekuja tu kufanya kazi naishi hapo lazima na hii ni taswira pia kwamba tunapokuwa tunaishi maisha ya Kikristo lazima vyote vinavyoendelea nyumbani kwetu viliflect au vilete taswira ya Ukristo wetu Eh, kwa hiyo sema sio wa Izraeli tu au sio wana sio wa Zirai. wana wa Ibrahim peke yake ma Ibrahim alikuwa hana maana yeyote ambaye katika ukoo wa Ibrahim na tunaona kwenye mlango wa tatu Ibrahim alikuwa na watu kama nane wanaume peke yake walikuwa wanaishi katika chama e, yake a, a, a, walienda kupigana vita na Sodoma e, na na, na, na, na Kaderoma wakamshinda kwa hiyo alikuwa na watu wengi lakini hakuna ambaye alikuwa mtoto wake wa wote kwa hiyo wanasema hawa watu wote wa kiume na watoto wote wa mwaka mmoja wae kianza siku 8 watatahiriwa eh, ma, eh nyama za magovi yao ni ishara ya tutaona maana yake kiroho sasa swari la kwanza linakuja emtisome katika sone katika mlango huu wa leo wakumina, saba tusome mstari kuanzia wa 10 na okay mstari wa kwanza na tutausoma baadaye ngoja tuanze huu Hii hoja ambayo kidogo inasumbua watu wengi maana ya, ya tohara na je tufanye tohara tutafanye tohara na nini mlango wa 17 mstari wa anasema na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake mtu yule atatengwa na watu wake amelivunja agano langu kwa hiyo agano ishara yake na tukirudi nyuma mstari wa 11 anasema hivi eh anasema mtatahiriwa nyama ya magovi yetu na jambo hilo litakuwa ishara ya ishara eh ni ishara ya agano kati ya mimi na ninyi kwa sasa hili swala ni tatizo kasiani. Na nikasema katika e, maisha yetu hapa Tanzania sio tatizo moja kwa moja. Ila vile vile jinsi dunia inavyoendelea ku kuabudu Israeli kuabudu ku, ku, yaani kuifanya si u Israeli taifa la Mungu na Mira na zao na nini. Hii ni tatizo kali. Maeneo mengine ni tatizo. Ni tatizo. E, utakuta hata baadhi ya makanisa Hasa haya anajiita ya ya, ya, ya, ya kiroho sio nini. U, tohara inakuwa ni kama sehemu ya kama kama lazima fulani kama kaubatizo fulani. Lakini tutaona kwamba e, katika gano jipya uh, ukisha weka vitu kama tohara mbele ikawa sehemu ya ibada yako, e, Kwanza Biblia nasema Kristo hata kufaidia kitu fulani. E, eni, kwa ufupi Mungu analipinga hilo swala. Eh? Kwanza swala kwanza inakuwa je? E, okay. Turudi nyuma kwa nini tunasisitiza yesu kwanza ni kwa sababu tumeliona limo Mungu analiongelea kwa kwa mistari mingi kwenye mlango wa leo lakini hata kama labda ingekuwa halija halijatokeza kwa wingi limo kwenye biblia sehemu nyingi kwa hiyo ni nafasi nzuri ya kujifunza lisije pia likatu likawa tanzi. likatuangusha ikaturudisha nyuma katika eh, katika ukristo wetu eh. kwa hiyo swali la kwanza au hoja ya kwanza inakuja je tohara eh, ina maana yote kwa mkristo sasa so, tunaona Mungu anamwambia Ibrahimu eh, lazima mtu ambaye hata tahiriwa kwa, kwetu a, kwenu atatengwa na atakuwa amevunja agano. Na hakuna mtu anayependa kusema kufikiria kwa amevunja agano la Mungu eh. Sasa je kweli hapa maandiko au andiko hili linatuhusu leo? Huyu mama leo kaa hapa, huyu baba leo kaa hapa, huyu mtoto ni, ni, ni jukumu lake kweli kwenda kutahiri au kutokutajibu ni hapana. Eh na kwa nini? Kwa sababu maandiko kuna vitu Mungu anasema alivyoweka kama ishara. Eh, na ishara zivitu vyote hivyo kwa naitwa ishara. Kwa ishara ya sabato, ishara ya tohara, ishara ya vyakula fulani na kutenga, Mungu anasema vilikuja kutimizwa katika Kristo, vilikuwa ni kama vinatujenga na kutuleta karibu na Kristo. Maana yake ni nini? Tunjifunza sehemu nyingi na sehemu nyingine, nyingine tulishajifunza. Lakini tuende moja kwa moja katika habari za tohara kama tohara. Eh Mwingine atakuambia ina faida ya kisayansi. Eh, wana Lengo ni ku nikuleta eh, ya uongo. Kwa sababu so, shetani anachokifanya, anatumia maneno ya Mungu. Kwa sababu watu hawaso minieno ya Mungu, anatumia maneno hayo hayo eh, kuwapotosha. Eh, anata kama tohara, akatumia. Kuna sehemu nyingine kuna dini nyingine anakuambia sisi ni dini ya Ibrahimu lakini lazima tu tutahiri. Eh, lakini katika Kristo tutaona kwamba Actually kanisa au mtu yote anayeshika tohara manake kwa fupi amempungukia Kristo. Eh. Amempungukia Kristo. Hem tuende wao wengine anaweza akachanganya aka sababu za kidini afa kaziongezea nguvu sababu za kisayasi Eh, e, kisiasa. hata mi, mimi ukiniuliza bado hizo faida hazipo. E, hizo faida kimsingi hazipo. Hazipo. Lakini Uh, hatuko hapo kuongea sana. Tunataka kuweke nguvu katika neno la. Wakati mwingine anatumia tu ujanja ili kushuhudi akiona nguvu za kiroho za maneno ya Mungu huzijui au hazijui haweza kumvishi, anakudanganya kisiasa. Eh? Lakini ili mradi tu aweze kukuteka na kutoa katika nguvu za Kristo. Je, kwa ufupi pia kutahini ni kosa? Hakuna kosa. Vile <laughs> vile. Yaani hizo tutaona kwamba ni kitu ambacho Uh, hakina faida hakina hasara lakini ukikifanya ukidhani ni faida maneno ni hasara tayari eh ni hasara tayari hebu twende katika kitabu cha waragatia tusoma tuli, tuliona kwamba sura hizi mlango wa sita wa saba huu na sehemu nyingine garatia ina inafafanua hata mlango wa 12 tulikuwa tunarejelea sana garatia mlango wa tatu na 4 sasa hizi tuanze kwenye garatia mlango wa tano na sita Unaposema garatia ni agano jipya, agano jipya eh, kama kuna jambo liko kwenye agano jipya linasema hivi fanya. Alafu kwenye agano la kale linasema usifanye. maanake kwa Mkristo agano lake la moja kwa moja ni agano jipya, Anafata agano jipya. Eh, anafuata agano jipya. Eh. Kwafuto tuna, tunaona Kristo mara nyingi anafanya kazi siku ya sabato, anaivunja. Eh, aje alikuwa na naivunja anasema niko naeitimiliza hivi ninavyo ninavyo ninavyofanya kazi siku ya sabato na anasema na baba yangu nafanya kazi sasa hivi mm -hmm. eh maana yake anasema ndivyo ninavyoitimiliza hivyo yani ninayotengeneza kwa jinsi ambavyo baba amenituma sasa kwenye agano hili da sasa eh ukisoma katika kitabu cha garatia mlangu wa 5 mstari ule wa eh uh, na Paulo anatumia hili eneo sijui kama nitafika pale lakini ni niseme ni kabla ni, ni kasahau. Anasema msije mkawa wajinga watu waka waru, akawa, wakaweka chini ya kongwa chini ya, ya, yani ya kama ya utumwa na mateka na kukupa masheria ya uongo ambayo hayakusaidi chochote. Eh? Kwa hiyo swala kama hili ukisikia Biblia na kuonya ni kuna umuhimu wa kutegemea na kusikia. Kwa nini? Mungu anaweza kaonya kitu ambacho hakina hakina hatari eh ukisoma katika Galatia mlango wa tano mstari ule wa tusome mstari wa tuanze na mstari wa, wa sita Garatia tano sita Biblia inasema hivi Maana katika Kristo kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa Huo msano watosha yani bila hata kwenda kwenye undani lakini tuende kwenye undani kwa sababu bila soma mambo mengi nasi twende yani utapata hoja ambayo inakwambia kinyume na mstari kama huu Anasema katika Kristo unapokuwa ndani ya Kristo utahili au ustahili hakuongezi wala kupunguza kitu chochote. Anasema kitu muhimu sasa bali imani itendaye kazi kwa upendo. Anasema kwamba e, watu wanakuambia tunataka tumtumikie tu, tu, Mungu katika mambo haya na haya, utahili na nini? Anasema sasa mtahili mstahili haiongezi kitu muhimu mfanye imani amacho hakina uhusiano na kutahili. Eh, anaendelea ma tulikuwa kwenye garatia 5. Kwa hiyo huu msali unatosha tu. kwamba kutahini na kutakutahili mtu anapokuwa katika Kristo maana ni mKristo maana ni mtu agano la Kristo agano jipya maana kutahiri kutahili sio kitu. Lakini hiyo hii ni tatizo katika makanisa. Kwa katika mataifa mengine ni tatizo kubwa sana. Eh? Na lengo ni lile lile tu la kumwabudu mpinga Kristo. Eh. Tusome garatia Galatia 6:15 na 16. Biblia inasema Galatia 6:15 na 16 Biblia nasema hivi. Kwa sababu kutahiriwa si kitu, ndani ya kitabu icho, icho sura moja tu baadaye. Kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa. Yaani vyovyote vile. Hiyo hoja ni sana ile tuliyotoa kusoma kwenye mlango wa 5. Bali kiumbe kipya. Unaona tayari kiumbe kipya ni kuokoka. Biblia tunapookolewa Mungu anaumba kiumbe kipya ndani. Amaona tunaookolewa kwa jinsi ya imani. Unaona kwa mda wote anatumia imani Ndiyo muhimu katika Kristo kuliko haya matendo ya mwilini anaendelea mstari wa sita anasema na wote watakao enenda kwa kanuni hiyo amani na hiyo kwao na rehema naamu kwa Israeli wa Mungu Mungu anasema mtu atakaye hizi habari akaenda akazi, akaziishi Mungu anasema nitambariki, amani itakuwa juu yake kwa hiyo unaona kwamba ni, ni somo la lenye umuhimu. Mungu anasema watu watakao tembea katika hilo. Maana yake huwezi kutembea katika hilo bila kulisoma na kuelewa. Mungu anataka tuene ndege. Eh, Kwa hiyo ndivyo tunavyoendelea kukua eh, katika Kristo. Hata somo kama ile ambayo unaona halisumbui ni, ni Mungu anasema hili nalo ni sehemu ya wewe kukua katika katika kicho, katika hekima ya Mungu. Eh? eh twendeni katika wakonito tulikuwa kwenye garatia, twende kushoto twende katika wakonito wa kwanza Mungu anasema sana hizi habari akijua kwamba kimsingi kwa mfano tunaona kwenye agano jipya Mungu anang'elea sana habari za kutahiriwa na kuonya dhidi ya, ya tohara, zaidi kuliko yoyote vile ambao wanafundisha kwenye maganisa yao kuliko hata neno kinachoitwa hizo hizo zinazoitwa baraka Heti mara ngapi padre anasema nitawabariki Mungu atawapana <laughs> unaweza kukuta labda mara moja au mara mbili lakini watu wanataka kusema na kusikia vile ambavyo wanataka eh lakini ni jambo ambalo Mungu anaiwekea uzito hapo nyingine linau uzito vile vile mlango wa saba uh, wa Korinto wa kwanza mstari 18 Biblia inasema hivi Korinto wa kwanza saba nane anasema hivi je mtu fulani ameitu hali amekwishaw kutahiriwa Anasema ikitokea kutoa mtu anamwamini Kristo tayari ameshatahiriwa. Eh? Yaani hilo tukio tayari shampata Eh? Anasemaje Jibole anaendelea nasema asijifanye kana kwamba hakutahiriwa. Yaani asianze kukataa kwamba hajatahiriwa kadangana. Anasema hapana nimetahiriwa lakini nimeitwa tayari ameshani paka. Eh? Asijifanye kama vile hakutahiriwa. Msalimu 19 anasema kutahiriwa si kitu na kutotahiriwa si kitu bali kuzihifadhi amri za Mungu. Unaona baba anarudia maneno yale ambayo tumeona kwenye garatia tano na garatia sita, anasema habari za kutahidiwa na kutokutahidiwa. Eh, mtasa anasema ili swala moja inahusu wanaume, sasa mimi inanihusu nini mimi? Mwanamke inanihusu. Inahusu ina kwa sababu itamhusumu ita mtoto wako. Itamhusumu mjuku wako, itamhusumu mkristo wenzako. Eh? Leo hili kija swala la kuwafundisha kina mama jambo fulani, mimi nitafungua macho nisikilize. Hata kama sio mama. Eh? Eh hata tueleze tuko katika kipindi cha, cha siasa siasa za kampeni nani. Wewe unadhani labda wa, watu labda tuseme wa chama fulani. Nisiongee vyama moja kwa moja. Wakiwa kwenye mipango yao wanaongea vitu fulani. Huyu wa chama kingine havimuhusu. Bila kwa sababu akivijua atajipanga vizuri aweze kushinda kama ni na nashindania Kwa lugha nyingine swala linalohusu watoto kwa mfano. Linauhusu na watu wazima ni watu wazima na hao swatu kuswa kwa watu wazima eh kwa hiyo swala hata kama ni watu wa labda wa kiume eh linahusu wote kwa hiyo unaona msana wa kumina, na, na, na tisa nasema kutahiriwa si kitu na kutotahiriwa si kitu lakini anaongeza bali kuzihifadhi amri unaona zana kwamba mungu a, imani pekee yake haitoshi imani inatosha katika kitu kimoja katika wokovu lakini katika habari za kutembea na Kristo katika maisha e, kati yetu na ndio sababu kitabu kama cha Yakobo tunashuhudia Mungu anaoambia imani peke yake kati ukisoma wetu mimi na imani anasema hata mashetani wanaamini tukitaka kutembea pamoja na Mungu bila yeye anasema mkinipenda tutazishika e, amri zake eh amri zinatuokoa hatuwezi kusema kwamba amri zinaona Biblia hajasema amri haziuokoi lakini amri zinatuongoza kumfata Kristo. Mungu anataka tuokoke, lakini vivyo pamoja naye. Lakini je kipi muhimu zaidi? Cha kwanza ni kuokoka. Sasa so, bila kukoka. Sasa hapa pale ama, kwenye mlango kwenye garatia, ameongelea vitu, amesema kutaiwa na kutolewa sisi kitu, lakini akawa naongeza imani. Anaongeza imani, anaongeza kiumbe kipya kuokolewa mtu mpya. Lakini hapa anaongeza sasa na kuzishika amri. Vivyo mkini mkinipenda mtazishika amri zao. Ni nani ambaye hapendi kumpinga kumpenda Kristo? Hadhani mmkristo yote anataka mpenda Kristo. Kwa hiyo nyingine mtu akisema anampenda Kristo, Biblia nasema ukitaka kusema kwamba unampenda, jishika amri zangu. Eh? Na ndinasema kuzihifadhi amri za Mungu. Leo utasikia hatuko chini ya amri. Hatu... Na kweli eh? wanaishi maisha kama vile amri za zimepote. Mungu zimepotea. Mungu anasema eh? Anasema mbinguni na dunia zitapita. Eh? Lakini neno langu semmy inasema Hakuna nukta hata moja wala joti kitu kidogo kitakachochotemkwa katika Torati ya Mungu mbele sheria. E. ila watu leo wanakwambia hatuhusu sheria tu Kweli sheria hazituhusu kwa habari ya kuokoka. Sheria haiwezi hata siku moja kwa mtu lakini sheria inatuongoza kwenda kwa Kristo. Eh inatuongoza kwenda kwa Kristo na kutembea na Kristo. Eh m tulikuwa tu, tu, kwenye akwento ya kwanza 7:18:19. M2 -tu, turudi nyuma pale pale kwenye Galatia tulipotokea, turudi pale lakini hoja iko tofauti. Tusome msari wa pili. tano 5:2 anasema hivi. Galatia 5:2 tulikuwa kwenye garatia tano sita tulipoanzia. Anasema tazama mimi Paulo nawaambia ninya kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno. Hebu niambee kwa makani mengi kwa mfano huko mataifa ambari. na hata hapa Tanzania hao watu wanaoabudu Israeli uiz, na, na na nini eh Israeli pamoja na mambo ya tohara Mtu atoke aseme kwamba lazima wanaume watahiriwe. Huyu mstari anasema tazama mimi Paulo na waambia nini ya kwamba mkitairiwa Kristo hawasaidii hata wafaidia neno. Ni usalimzito sana. Maana yake Biblia inaendelea mheri anasema eh anasema sehemu nyingine na nafikiri nitafika pale. Anasema mmetengwa na Kristo, mmetengwa na neema ya Mungu. Eh? Kwa hiyo unaona ni ni, ni swala ambalo sio swala dogo kulingana na neno wa Mungu. Sio swala dogo hata kidogo. Swali la pili. Sasa kama tunaona Mungu analipinga katika agano jipya Kwani nani alileta basi tangia mwanzo kwenye mlango wa 10 sauti kwanza anasema lazima mtailiwe na asiyetailiwa tengwe na nini e, tumeona kwamba jibu lake kutahiliwa ni ishara. Ni ishara ambayo Mungu alitumia na mdao wote tumeona kwamba anatuanzia pale kwamba e, mambo mengi Mungu aliyokuwa anayafanya. Ukisoma katika kitabu cha matendo ya mitume, e, kwenye mlango wa kumi anasema manabii wote na kila kitu kilichoendelea kilikuwa kinatuongoza kwa Kristo. Anasema sasa kwa vile Kristo ameisha kuja basi ule ukamilifu umetimia ule ukamilifu hasa matendo ya ishara ishara eh matendo ya dalili dalili ya ishara ishara moja wapo ikiwa ni ni ni, ni, ni, ni kutahiri. E, nyama za magovi ya watu wa Mungu lakini kuja kwa Kristo hakuwezi kukatengua torati ya Mungu kwa mfano kwa vile Kristo amekuja uwezo ukasema sasa zamani sheria ilikuwa inasema tusiuwe sasa Kristo kuja tuko huru kuua hapana eh, hizi zinaitwa sheria za za mema na mabaya Kristo hakuja kuondoa sheria za mema na mabaya alikuja kuondoa sheria za desturi kama kuishika siku kuto kuishika siku kula vyakula fulani kutawaza sio kutawaza kunao mikono kuna, ma, kuna maimani ambayo lazima watu waendelee kunawa si Kristo anasema hivyo vitu vya desturi desturi vya ishara ndivyo ambavyo vitimia katika Kristo lakini wewe usiniambia kwamba kuua kwa vile Kristo alikuja basi watu wanaruhusiwa kuua pana. ile sheria ikuwepo na inaendelea kuwepo. na ndio Kristo akasema mkinipenda mtazishika amri zangu zile amri ambazo anasema mnazishika ni hizo za Mungu eh Ehm um, m katika kitabu cha cha Warumi na natufungia hapo hii hoja eh. eh Tusome katika kitabu cha cha Warumi mlango wa pili Chukua kwenye Galatia naenda kushoto Naenda Warumi eh Warumi mlango wa pili mstari ule wa na tusome Warumi sehemu nyingi nyingi tu na wakorosai afu tutafunga. Warumi mlango wa pili tusome mstari wa 28 na 29 nasema hivi Ilikuwa ni ishara kwamba ni tukio linafanyika nje lakini Mungu alikuwa na kitu anataka kukifanya ndani ambacho Kristo ndo alikuja kukifanya. Kristo amekuja kufanya kazi katika mioyo ya wanadamu. Wa e, amekuja kutengeneza mioyo yetu. E, warumi mlango wa 2 msao 28 Biblia nasema maana yeye si Myahudi na na kitu kingine lakini kinachofanana na hicho. Maana yeye si Myahudi aliyemyahudi kwa nje tu. Wana tohara sio ile ya nje tu katika mwili bali yeye ni Myehudi aliyemyehudi kwa ndani na tohara ni ya moyo katika roho si katika andiko ambayo sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Anasema tohara ni ya moyo. sehemu nyingine anasema eh tahiri wa mioyo kwenye kitabu cha Mateu na, na wambia, wa, watu walio kuwa na, wa wanatahiri watoto wao wanafanya nini ma, ma, ma, ma, mafarisayo lakini anasema hamjatahiriwa yani kiuhalisia hamje tayariwa kwa sababu hamjamwamini Yesu Kristo mioyo yenu bado iko vilevile. Sasa ukia, sawa lapiri, la pili. Je, kwa kwanza je, ni, ni, ni halali au ni lazima au ni jambo jema kwa Mungu Kristo kutahiriwa kwa sababu za kiroho tukaona hapana. E, lakini kama hana sababu za kiroho hata kitahiri kita asipotahiriwa haina haina iongezei Lakini anifanya kwa sababu za kiroho, maana yake sasa amempungukia Kristo. E, lakini la pili tunaona je, Eh ee, basi tohara iko na mara gani? Maana ya tohara ndio hiyo kwamba ni taswira ya kitu kilichokuwa kina kinabadilikoa la moyoni. Ambalo katika kabla ya ujao wa Kristo, eh Mungu anasema ishara ya agano. Lakini baada ya ukuja Kristo, anasema eh tunatathiriwa. Tuna katika Warumi mlango wa e, tutaenda katika Korosai mimi 11 lakini kwa vile tuko kwenye warumi Tusome warumi alafu tutaitafuta kwa anatuambia kwamba tunapoingia katika Kristo kwa sababu so, Kristo anaingia katika mioyo ya wa, ya watu wale mamini anasema hivyo ndivyo tunakuwa tumetahiriwa mioyo tumetoka kuona kwa kwamba tohara ni ya moyo eh? katika warumi sasa tunatahiriwaje katika mioyo anasema ni ni katika Kristo kwa sababu so, Kristo anaingia katika mioyo basi ndipo tunakuwa tumetahiriwa tumetimiza ile sheria ya kutahiriwa lakini kwa jinsi ya mo, ya rohoni lakini kwa vile tuko kwenye Warumi tu malizie wa Warumi baada tuenda kuithibitisha kui katika Korosai. Warumi ine moja vipi unasemaje? Warumi ine moja anasema hivi. Anasema naye anasema habari za Ibrahimu hapo. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, dalili, kitu dalili shoti tu halisi. Ni dalili. Anasema ilikuwa ni dalili ya kutahiriwa muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo eh? kabla haija kabla hajatahiriwa apate kuwa baba yao wote waaminio ijapokuwa hawakutahiriwa hawa ili na wao pia wahesabiwe hakimu anasema Ibrahimu alimwamini Mungu kabla ya kutahiriwa kwa tuna, tunaona tutaona kwa mlango wa leo Ibrahimu ana, ana baada ya Mungu kwamba mtatahiriwa anaenda kwa na miaka 99 eh? lakini alimwamini Mungu tangia nyuma eh? tumeona tangia Mungu hakuna 2 iletu anasema alikuwa na kitu eh? mda wote aliamini Mungu akisema kwa njia haki kwa hiyo anasema tendo hii tohara ilikuja kama kama thibitisho la nje ni kama ilivyo ubatizo mtu kwanza lazima uamini moyoni alafu unabatizwa kwa nje kama ishara na ishara ni kitu ambacho bila ishara kuwepo haina maana kwa macho kitu kimepungua kaso ishara ni dalili dalili tu na sehemu nyingine ishara nasema dalili naomba nisiweke BD sana kwa sababu sio kitu kinachosumbua kanisa la Tanzania lakini na kuahikishia baada ya muda mfupi jinsi do we neverenda kuabudu waisraeli na imani zao utakuta baada ya muda mfupi hili litakuwa tatizo kubwa eh katika korosani mlango wa pili tuone tunatahiriwaje katika Kristo mioyo yetu basi eh wa wa korosani mlango wa wapiri, kulia tutavuka kwanza wa pili tunavuka wakofi pili ndio utaingia katika wakorosai, mlangu wapini, wa Korosai mlango ule wa moja Biblia nasema hivi wakorosai Korosai baada ya Efeso na Wafilipi kuna Korosai Korosai 2:11 vinasemaje nasema hivi nasema katika yeye mm, katika yeye maana yake akiongee habari za Kristo definitely haaongelee yeye mwingine katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Nasema ta, tohara tunayofanyika uwezo unasema kwamba kuna mtu ameshika kisu, wembe, afasema pana mmetahiriwa katika Kristo lakini sio kwa viteno eh? Kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Tohara ya Kristo. Ye, unasema maana ya somo hili ni nini? Je, nikiwa na mtoto, ni mtahiri au kimsingi ni uchaguzi wako lakini usimstamhiri usim ukidhani kwamba unafanya kitu fulani cha kimungu hilo ni la kwanza lakini pia e, e, nikipima mizani haya maneno japo wote muonesema kutenda kutahiri si, si, si kitu lakini naona kutahiri, Biblia inaweka uzito zaidi yani ukiweka mizani na ukia kwenye kutokutahiri lakini jeu ukitahiri ni mbaya hapana siyo baya, moja kwa moja eh kwa hiyo tuliangalie tu, tu, tu katika mtadha huo kiroho na tusirudishwe chini ya kongwa na kudanganywa na watu. Em tuende katika kitabu cha uh, Okay, sitaenda huko kosoya muda. Lakini ukisoma katika kitabu cha Joshua, Joshua mlango wa 5. Siji niende huko. Em. Um, Sini muulize nani. Lakini em tukimbie pale. Turene katika Joshua mlango wa kwenye kitabu cha sita, kwenye vitabu vya agano la kare, baada ya kumkumbuka torati kuna kitabu cha Yoshua, Yoshua mlango wa 5 Biblia nasema, ni lazima haya mambo kwa undani kwa kweli kwa so, sababu shetani anatumia mbinu ndogo ndogo kumwangusha mwanadamu na akigundua hujui chochote hahitaji hata mbinu ndogo anafanya tu kitu kidogo leo hii watu wanaenda kwenye makanisa ya uongo wanadanganywa anasema njoo ngo vitu vya ajabu sana Eh njoo utafanywa hiki wewe labda mtoto njoo bila kuvaa nguo hizi ya ajabu kama hivyo shetani anatumia hata mbinu ambayo unaiona hata mtoto mdogo anaweza kaigundua lakini kwa sababu wanadamu wa Kristo hawasomi neno basi shetani hahitaji hata kwenda nani lakini sisi eh, lazima tujue maneno ya Mungu na tujiandae wakati wote tuko katika vita yule katika kitabu cha Joshua mlango wa wa tano wa pili anasema hivi Yoshua 5:2 anasema. Wakati huo Bwanaakamwambia Yoshua, "Hayajifanyie visu vya mawe ya gume gume, watahiri tena wana wa Israeli mara ya pili." Basi Yoshua akajifanyia eh, eh, visu vya mawe vya gume gume, eh? mbele tusome mstari wa wa wa wa, wa, wa, wa nani? Eh, anasema ili alipokwisha kutahiri, kutahiri taifa zima wakakaa kila mtu mahali pake marango maragoni hata walipopoa usuli wa tisa na endeleza nasema bwana akamwambia yoshua siku hii ya leo Nimeiviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgal hata hivi leo mungu anasema yoshua na kwa undani zaidi ukisoma Yoshua Mungu alimpa wa wale watu ambao walikuwa wamezaliwa nje ya au walizaliwa mis lakini walikuwa wadogo eh na katikati wale walipo aah Mungu alisema wa watu wote wenye umri wa miaka ishirini, juu ya miaka 20, miaka 20 na kuendelea hawataingia katika nchi ya Ahadi eh sasa hao ndio walikuwa wameshatairiwa kwa Misri kwa agano wa Ibrahim sasa hao wanjani walikuwa wakutairiwa Mungu akasema wa tumeingia katika nchi ya Ahadi Joshua anaingia no katika nchi ya Kanani Itabidi sasa uwatahili na Hawa taswira yake ni kwamba nimevilingisha ni, ni taswira kwamba ni nimeondoa mambo ya kimisri ya aondoke kati kati yenu maana yake natengeneza agano jipya kati yangu na ninyi katika nchi ya ahadi e, kutahiriwa e, ni ishara e, ilikuwa ni ishara Mungu alifanya kama ishara leo hii ishara yake inatimia katika katika Kristo ambao tunotaiwa sio kwa jinsi eh yeah, sio kwa jinsi ya ya, ya, ya tohara kwa mikono ya wanadamu bali ni kwa jinsi ya rohoni kwa jinsi ya kumamini Yesu Kristo Twende katika hoja ya pili Turudi katika agano aya katika kitabu cha Mwanzo mlango wa, wa, wa, wa, wa na saba Twende mlango wa saba wa Mwanzo Twende hoja ya pili yeah. Anasema Hoja ya pili tutaanza mwanzo sasa ma sura. Maana tukao tumeanza mlango msari wa moja Katikati ya ya sura nitaka kuweka msitizo sana katika hiki tukasoma. Sidae kama nitakuja kuhubiri habari za tohara kwa sababu tunaeshaigusa leo. Lakini uki uh, hodia pili unapata kwenye mlango uh, wa saba ni hii kwamba Mungu huendelea kuthibitisha nguvu yake au agano lake. Mungu ana tabia akisha tukisha anza mahusiano na Mungu. tukamamini Mungu au tukawa katika katika katika agano na Mungu. Yaani mtu ameokoka, mtu ana am, anaitwa Mkristo amefanya nini? Mungu hakuwache hivi hivi. Anakuwa anaenda na kurudi, anaenda na kurudi. Yaani ni, ni kama mtu unapokuwa na rafiki. Marafiki hamu marafiki mara moja alafu nimetosha hapana urafiki unajengwa tena unarudiwa unarudiwa Mungu ana tabia ya kurudia mara kadhaa hem tu anza mlango chuo mlango, mlango wa mstari wa kwanza anasema hivi Abraham alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda Bwana akamtokea Abraham akamambia mimi ni Mungu mwenye enzi uende mbele yangu ukawe mkamilifu Mungu anataka tuwe wakamilifu e? kwa hiyo huku nyua tunaona kwa nini Mungu alimwambia kwanza anamjua ni mwanadamu. Mungu hata siyo si mwanadamu. Mungu mda wote. Roho mtakatifu inaingia katika mioyo yetu tukifanya kichote anasema na kutaka wewe mkamilifu. Iwenu wakamilifu wa mkamilifu kama baba yenu wa mbinguni, Biblia inatutaka. Unasema anamwambia maneno kaangalia kwa ni kwamba mlango uliopita Abraham alikuwa ametoka ku kuanguka, ameenda ku, amemtafuta uh, nje ya mkato ya kupata uzao ambao Mungu alikuwa amesema hapana, nisubiri mimi. Mungu anasema sasa Ibrahime anaonekana anaanza kunisumbua. Eh, mkamilifu? ina umefanya fanya fanyaaje mpaka unatafuta una, una uzao kupitia kwa mtu ambaye mimi sijakutuma sija ni wazo la hasara eh na unaona tayari imesha kukuletea matatizo Mungu anasema uwe mkamilifu muda wote Mungu atatuambia muda wote anatuambia eh na mkristo wa kweli kwa sababu tunapita katika njia nyama kandokando kila siku ni mtu ambaye muda wote unasikia roho inakuuma unafanya kitu unaona eh, labda huja inapita siku mbili tatu hujasoma neno la Mungu eh Mungu anakuambia asema pana iki unachofanya sio sahihi kuwa mkamilifu choeni so, langu eh na kwa hiyo Mungu hoje Mungu hata tumeanguka anarudi tena anasema semyeye anasema ninaamka asubuhi ninakuwa nakuambia tena na kuwatuma manabii lakini watu wasikilize wakati mwingine lakini hamkini Ibrahim anasikiliza eh? mstari wa pili anasema nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe nami nitakuzidisha sana haya maneno sio mara ya kwanza Ibrahim asikie ana mnakumbusha anasema Ibrahimu naanza kujitafutia Ishmaeli. Ibrahimu anaanza kufanya hivi na hivi, lakini haya maneno nishakwambia kwamba mimi nitakuzidisha. Kwa nini huamini? Em nyuma. Maneno haya Hoja tu laiona ni hii kwamba Mungu anatabia kurudi na kutukumbusha ujumbe wake. Eh ha semina sisi mara moja. Hem tuangalie. Anamwambia katika mrango wa saba lakini turudi nyuma tuangalie mrango wa 12. Mrango wa 12 ana anasema naye kuanzia mstari ule wa wanje msera wapili 12:2 anasemaje anasema hivi nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubaliki na kulikuza jina lako unaona sio mara ya kwanza anawambia hizo habari anarudi tena e, Mungu anatambia vitu vingi na haishii pana anatuambia wakati mwingine unaanza kufikiri anatuambia tukiwa tumelala usingiza pana anatuambia katika neno la Mungu unaposoma neno la Mungu unaendelea sauti ya Mungu Mungu anasema mara ya pili anarudia mara ya tatu mara ya moja mara ya ngapi anasema na tuende tabia kusikia sauti ya Mungu mara nyingi katika neno lake Eh ikusudi e, tuendelee kushika sauti ya Mungu. Mungu anathibitisha anasisitiza. Ana, ana, Hem tuendeo mlango wa 13 mstari wa 14 na 15 anasema hivi. Eh mwanzo 13:14 anasema, Bwana akamwambia Abraham alipokwishakutengana na Ruth, unakumbuka? Inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi, maana nchi yote ulio uliyonayo nitakupa wewe, uyo nayo nitakupa we na uzao wako. Hata milele msairo wa 17 na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi hata mtu a, akiweza kuhesabu mavumbi ya nchi na uzao wako nao utahesabika unaona haya maneno Mungu anayosema anasema mlango wa 12 anasema mlango wa 13 eh anaendelea kusema kwenye mlango wa 10 na kumina... hata mlango wa 14 tusome msairo wa wa okay twende msairo mlango wa 15 wa kitabu cha manzo tusome msairo wa kwanza na pili bibi anasema hivi baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi liki linena, "Usiogope Abraham, mimi ngao yako na taabu yako kubwa sana." Eh? Abraham huko nyuma Huku mbele Mungu ana Okay, tusome mstari wa, wa, wa, wa tano Anasema hivi, mwanango wa 15 anasema, "Akamleta nje akasema, akaamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako naona maneno haya ya Mungu kumthibitisha Ibrahimu anayarudia mara nyingi mara nyingi mara nyingi ndivyo Mungu anavyofanya na, na mkristo lakini leo Mungu anataka akisikia kwanza asisikie akisikia eh hataki tena anaona kama Mungu anamkuwapana Mungu anamwambia bana nimekwambia hiki kitu alafu unatoka unapotoka alafu unapopotoka Mungu anarudi kwako kwa, anakuambia tena tuwe na tabia ya kupenda kukumbushwa na Mungu kwa habari za maagizo yake eh e. katika katika hata katika, katika agano jipya Mungu hata tuacha Mungu haachi kusema na sisi Hebu katika kitabu cha matayo katika mlango ule wa mwisho Matayo mlango wa mwisho ni mlango wa 28. Biblia eh, nasema hivi. Mungu haaachi, hawezi kutuacha. Hata ukiona tumeanguka, anakuja na tuwe tayari kufungua masikio ya ndani na kumskimiliza. Eh. Unajua kusema nitamsikilizaje Mungu? Tomasikiliza neno lake. Mungu anena katika neno lake. Soma neno lake. Kama unajai kusoma kitabu cha Yeremia, kisome, kina sura 52. Kama unajai kusoma kitabu cha Ezekiel, kisome, kina sura 48. Eh. Kama unajai kusoma zabuli, ina Zaburi ya kwanza mpaka ya 150. Kama unajai kusoma Ayubu isome ina sura mbili. Kama unajai kusoma kitabu cha cha uh, labda nyakati wa pili kisome kina sura 36. sita. Eh, ndipo Mungu anapokuwa anaongea na sisi kupitia katika neno lake. Eh hem katika uh, tumesema Mathayo 28 tuone kwamba je Mungu anatuwacha njiani au ana anaweza akaanza mwendo na sisi afakatowacha bila nasema haweza akatoacha mstari wa 20 mstari wa 20 wa, shina, wa tisa e, kitabu cha matayo anasema hivi Yes anasema hivi basi endeneni mkawafanye Mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mngobatiza kwa jina la baba na mama umta katifu, msari wa shindo, nukona, tofusana, sema, na roho mtakatifu msao shinde ulipana watu wanasema na kuwafundisha na kuyashika yote niyo nilioamuru ninyi na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari Mungu hawezi katuacha Mungu anasema nitakuwa pamoja na Ibrahimu si, uh, Mungu anakutana na Ibrahimu mara ya kwanza kwa mlango kwa wa 11 wa mwanzo anarudi paka mlango wa mbili. eh hata kama zile ahadi alizompa na agano lile harijatimia, Mungu anaendelea, anatembea na Ibrahimu. Tuwe tayari, Mungu atatutafuta muda wote. Anasema, tazama nasimama mlango na kukubisha hodi. Mtu yote ambaye yuko tayari akifungua mlango nitakuja kwake. Eh, anasema niko pamoja nanyi hata mwisho wa dahari. nasema, Mungu sio labda alikuwa anaongea na fulani, alikuwa na fulani, alikuwa na Ibrahimu peke yake, alikuwa na Daudi. Hapana, Biblia inasema niko pamoja nanyi hata mwisho wa nyakati Mungu hajakuacha mcha mchamungu wake hata siku moja eh na sehemu nyingi nyingine hiyo ni hoja tuko tunaingia ni hoja ya pili hoja ya tatu tumepata katendwa katika kitabu cha mwanzo tena Mlangu ule wa saba tulipo leo eh kwenye mwanzo 17 ndio tuko tusome hoja nyingine e, kubwa anasema katika tumemstari ule wa 5 Sari wa 5 mwanzo 17:5 Biblia inasemaaje? Wanacho 15 anasema anasema hivi anaanzia nne anasema mimi mimi agano langu nimefanya nawe nawe utakuwa baba wa mataifa narudia maneno yale, yale. Anathibitisha Mungu ma, ha, haweza kacha kutimiza na kuthibitisha maneno yake. Sura 5 anasema hivi wala jina lako hutaitwa tena Abraham lakini jina lako litakuwa Ibrahimu kwani nimekuweka uwe baba wa walio wa wengi. Mungu anambadilisha Abraham kutoka kuitwa Abraham anamwita Ibrahimu. Hebu tueleke kwenye Nyumbersi ya 15 ya sura ya leo, eh, akimbadilisha Abraham anambadilisha na mke wake. Hebu sura wa ya 15 anasema hivi, Mungu akamwambia Ibrahimu, tayari anaitwa Ibrahimu sasa, baba walio wengi. Eh, je, ameshawazaa bado? Lakini Mungu anasema ninakupa jina ambalo mimi nikiangalia nakujua wewe ni baba walio wengi. Eh, Sarai mkeo hutamwita jina lake Sarai kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. E, tunaona kwa mada ya kwanza kwenye kwenye Biblia Mungu ana anabad, anabadilisha jina la mtu. Watu wawili. Abraham anaitwa Ibrahim, Sarai anaitwa Sara. Hii kanuni ni kanuni hoja tunayopata katika m, katika somo hili ni maana na umuhimu wa jina. E, Mungu akitaka kubadilisha historia ya mtu au kubadilisha matendo ya Mungu au utaratibu wa mtu sio wa Mungu wa mtu. Eh Anambadisha na jina. Kwa rugu nyingine ukeo na jina ambalo haliko sawa, manake huko katika nafasi ambayo sio sawa. Je, yeah, kama kama kama jina lisingekuwa na tatizo kwa nini Ibrahimu abadishwa jina? Eh, kwa hiyo jina lina umuhimu. Hem katika kitabu cha sehemu nyingine tuende mwanzo 32. Tukao kwenye mwanzo 17 tuone hii kanuni haitokee kwa mara ya kwanza na ikaishia hapa ndio. mara ya kwanza lakini Mungu anairudia mara nyingi. Eh, tuende mwanzo 32 28 anasema hivi kubadilisha majina ya watu wa Mungu na Mungu afanya kwa makusudi mwanzo 32 eh 28 anayebadilishwa hapa jina ni Yakobo Anatoka kuitwa Yakobo anaitwa Israeli eh. yote anakuwa majina yake lakini Mungu ana, anambadilisha jina akitaka kumpa eh, taswira mpya maisha mapya menendo mpya eh sasa mnaosema kama alikuwa anaitwa jina fulani hii ni lugha ni taswira ni picha eh ni picha ya jambo fulani la rohoni eh hemu tutume mstari wa 28 binafsi anasema 28 anasema akamwambia Jina lako hutoitwa tena Yakobo ila Israeli na anaeleza kwa nini nimekuita Israeli. Maana yake ni nini? Kwa hiyo jina lina maana. Maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda. We ulikuwa unaitwa Yakobo ukashindana na tuone mtu kufika huko Mungu Yakobo anashindana na watu wengi Anashindana na anaesau anashindana na malaika wa Mungu na anasema na Mungu afalafu anashinda kwa hiyo ataitwa Israeli. Ni hita kama Mungu anakipenda. Eh? Ma maisha ya kushindana kimsingi kwa Mungu ni ma maisha mazuri. ni kushindana kwa ajili ya utukufu wetu, hapana. Ni kushindana kwa ajili ya kusimama katika kumpendeza Mungu katika kicho cha Mungu. Eh? E katika Tumeona Israeli naye anabadilishwa. Tuende ukienda katika kitabu cha Hesabu. Hekire kitabu cha nne katika vitabu vya gano la kale hesabu mlango ule wa 13 hesabu 13 sita biblia inasema hesabu 13 sita biblia nasema hayo ndiyo majina ya hao watu walioitumwa na Musa waende kuipeleleza nchi na huyo Hoshea mwana wa Nuni Musa akamwita jina lake Yoshua Yoshua alikuwa anaitwa Hoshea zamani Mungu asema pana entama, e, Musa akasema natumia kanuni ya Mungu na Biblia inashasema Musa atakuwa anafanya kazi kwenye nafasi ya Mungu eh akamwita Joshua anabadilisha jina eh M20 katika kitabu cha a, na sehemu nyingine hatuitaji lakini tunakumbuka sehemu nyingine kwa mfano kusoma katika Mathayo matak 16 16 pa 18 Yesu anasema wewe ndiye Simoni el, lakini kuanzia sasa utaitwa Petro Yaani jiwe Mungu anampa cheo kipya jina jipya eh Mathayo 16 10 na 16 tena Ukisoma katika matendo ya mitume mlango wa 13 mstari wa 9 matendo ya mitume Fulani unamta aliyekuwa anaitwa Sauli aliyekuwa analitesa kanisa aliyekuwa taswira ya Sauli alikuwa ni mtu mbaya mtu mwovu mm. anayopingana na shauri la Mungu naasema pana kuanzia sasa na hakuja kama maraika wafanya ni lakini mwenye wa Paulo mwenyewe alibadilisha tu anasema nitakuwa anaitwa Paulo nitakuwa naitwa Paulo ni taswira kwamba tunapokuwa sasa tume tume tume na tume, tume, tume, tume, tume Mungu tumeisikia sauti ya Mungu lazima tutoke katika ma, katika eh kwa sababu jina muda wote Mungu anasema nikupa jina nakupa na na maana ya lile jina kwa hiyo hawezi akakupa jina na maana nzuri kama hataki kuishi hiyo maana basi eh, leo hii kuna mtu anaweza uh, watu hawajali kuita watoto maji na Kristo wana mchezo anaweza kumuita tu kichochote anaweza kumuita jiwe anaweza kumuita mlima na kichochote kile haina maana sawa Ni vizuri tuite watoto wetu majina yenye maana nzuri eh je eh, moja kwa moja itabadilisha inaweza simba moja kwa moja lakini hakuna kitu kimoja kinachofanya kazi peke yake na hicho kina sehemu kinaweza kafanya. kwa mfano mimi kwa uzoefu wangu nimeona watu wanaetoa wakina David au Daudi wengi kidogo utakuta wanakao ustaarabu fulani wa mzuri eh? lakini kuna majina mengine yanatisha ndio eh? unakuta tu jina mtu mwenye tabia hiyo anaendelea nayo na mwingine huko ukajua na kama Mungu anabadilisha watu majina kwa nini na sisi anawachagulia jina lenye maana kwa kwani tusifikirie ilo jambo likawa sehemu ya maisha yetu eh? unakuta mzazi anamuita mtoto wake tabu, au taabu anamuita matatizo wapo ni washikia eh? Hawa namuita sijili cha usiku. Mwingine namuita majuto. Kwa nini unamita mtoto majina kama hayo? Na watu wanafanya? Ndiyo sio? Ndio. Sana. Mwingine namita sikujua. Eh? Mwingine uh, au majina ya ya jinsia, nitumie neno jinsia japo unasikia sikuizi ni jinsia pana mimi nitaamini kutumia jinsia tofauti. Kuna watu wasanii unasikia naitwa eh Ricky Rose. Yaani mwanaume jina lake ni Rose. Eh? Sasa kesho njoo akiwa kuna mwingine alikuwa mchezaji mpira zamani alikuwa nasijui kama bado nafikiri, sijui. Ni, nini ni, ni, kulikuwa anammsikia? Alikuwa anaitwa Riley yani Thuram. Alikuwa anachezea ta, taifa la Ufaransa. Hili ya mwanaume. Hapana. Huwezi kaona Mungu anamchukua mwanamke kwenye Biblia mita Daudi. Hapana, Daudi alikuwa ni jina la wanaume. Kwa hiyo nini ukengeufu tu ni vitu vidogo vidogo Vitu vinavyoharibu sio vitu vikubwa pekee yake. Kimsingi kwa mfano ukiangalia dhambi inayowasoma wa Kristo sio ile dhambi kubwa kwa mfano kama kuua watu kama manyamaza hapana ni dhambi ya tamaa kwenye mioyo yao. Ambayo unazo sioni madhara yake lakini vile unavyoiona vidogo ndivyo vikubwa. Eh. Kwa unasikia mtu anaitwa Hillary mwanamke. Ni dhambi zake hizo kama za wanaume. Eh? Ni anaitwa Jean si Michelle si ni kama Michael au Obama Michael au Obama. Ni Imaginea kiume hayo. Eh, tuangalie. Eh? Mtu anachukua mtoto wa kiume na kumita jina la kike. Tuna faida gani? Eh, sio lakini eh, watu wa duniani kinyume cha kawaida hawaoni ubaya lakini kwa Mungu sio jambo zuri hata kidogo. Eh, mambo mengine tunayoona katika sura ya leo tunaona mdao umeenda. Eh? Ni tunaipata katika mstari wa twende katika twende katika kitabu katika mwanzo 17 pale tulipokuwa eh mwanzo tusome mstari wa saba mwanzo 17 saba, saba. Biblia inasema eh tulikuwa kwenye tumeshia 14 na 15 na nini anasema saba anasema hivi ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka akasema moyoni moyoni je mtu wa umri wa miaka mia kwake atazaliwa mtoto naye sara mwenye umri wa miaka tisini atazaa eh kukosa imani na Mungu leo hii wakristo kwa kweli ni, ni, ni mwanadamu mkristo ni rahisi kumwamini mwanadamu mwingine lakini hamwamini Mungu eh kitu kituumesema labda kimesema na maana na nini au kwenye moyo wake nahisi kinawezekana lakini cha Mungu hakiwezekani sio kweli Eh, Ibrahim Tromona ana anaamini Mungu lakini bado anaanguka kifudifudi kwa nje dalini ni kama anaamwabudu Mungu lakini ndani anacheka. Mungu anasema pana usicheke. Na tunakuja kuona kwa mlango unaofuta, kwa hiyo si sana, si kwa mlango itaitunza mpaka wiki jaya. Na na Sara naye anafanya hivyo hivyo. Eh wote Mungu. Haiwezekani lakini tunji haikuwezekana ili wezekana. Eh ili kuja kuwezekana. kwa hiyo ilikuwa ni hoja ya kutoku, ya, ya, ya kutokuamini Mungu. Tu, tu, tabia ya kutokuamini Mungu. Sio huzu. Eh na inatokana nini? Nakuta kutusikia sauti ya Mungu. Kutokusikia neno la Mungu. Eh katika hoja ya ya 5 ya pili kutoka mwisho. E, inasema tunaipata katika mstari ule wa wa 18 mpaka mbili. Embe tusome 18 nane 20. Mstari wa 18 mpaka 22 mpaka karibu mwisho wa sura inapoishia. Eh mwanango wa saba. E, inasema hivi Mungu humpa mcha Mungu wake yaliyo bora zaidi kuliko yale aliyoyaomba. Yaani tunapotembea mbele za Mungu, unaanza kumwomba Mungu Mungu nipe hiki, Mungu nipe hiki. Mungu na au unatamani vitu, lakini Mungu anasema pana mimi mawazo ninao kuanzia ni bora, ni mazuri. Anasema katika Yeremia anasema ninajua mawazo mazuri ninao kuanzia. Eh, Uumisari wa Kristo anaoupenda lakini hawataki kumwamini basi Mungu katika kweli yote, eh. Mungu anasema ninayo kupangia ni makubwa kuliko haya unayotaka wewe. Tuchukue msari ule wa 18 na mpaka 22 anasema na hivi. Eh, nane, mpaka nasema Ibrahimu akamwambia Mungu lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako Mungu akasema sivyo lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume naye utamwita jina lake Isaka nami na nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa njia ya uzao wake baada yake na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia imembariki mtanzisha Ibrahim alimwambia na Mungu asema pana utazaa mtoto na utum mtoto atazaliwa na Sara mkewa wa kweli sio huyu wa kimada chako lakini kimada ile eh suria kijakazi eh anasema Mungu naona kama Tuseme hoja Ibrahim moyoni na naona usiangaike kunikuletia huyo wa uzeeni naomba tu huyu Ishmael ambaye amezaliwa mpitie mbit, ndio sasa apite bila kupingwa Mungu asema pana mimi bado niko pale pale. Wewe unataka huyu Ishmaeli. Ishmaeli tambariki kimwili. Na mashe, na Saidi ko 10 ambazo tazaliwa na leo kuna ko nyingi sana kutokana na, na hao watu. Lakini agano langu lile na lile na ile ahadi yangu lazima nitaitimiza Okay, tujiulize. Kati ya Mungu na Ibrahimu, ni nani aliyekuwa na maono mazuri jua Ibrahimu? Aya Ibrahimu mwenyewe au yamu? Yamu. ya Mungu? Ya Mungu. Ya Mungu yalikuwa makubwa. Yalikuwa bora eh muda wote Mungu anatua yaliyo mazuri yaliyo mema. Ah naweza ni si, si labda nitapata nafasi e, twende mstari michache. Eh twende katika mistari michache eh tulinganishe tu, tu, tu, tu, tu, katika kitabu cha matendo ya mitume mlango wa tatu na nitarejelea sehemu chache afu tutafunga tuta na hoja moja ya mwisho eh tuone kwamba mambo tunayojitakia na ambayo Mungu anatunatoa anatupatia ana, tu, ana tukisimama katika kweli yake sio kila kitu Mungu anatutendea mazuri hapana Mungu ana wakati mwingine Mungu anawapiga watu kwa sababu hawamwamini na ni wengi lakini tunapomwamini Mungu tusitegemee madogo tunapomwamini Mungu tutegemee makubwa ili atuwe tayari kusubiria katika kitabu cha matendo ya mitume mlango ule watatu. tuangalie mtu aliyekuwa nataka kitu na mwingine na alicho Mungu alichompa yupi kipi ni bora. Mnango watatu mstari, wa 3 2 unasema hivi. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakaingia hekaruni aliomba apewe sadaka. Huyo alikuwa anataka tu sadaka ya kula siku hiyo. Eh, alikuwa kiwete mlemavu wa viungo, kutoka tumboni wa mama ake. Mstari wa saba na 8 Biblia nasema Petro akamshika mkono na wa kuume akamuinua mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu akaondoka upesa upesa kasimama akaanza kwenda akaingia ndani pamoja ekorpo ndani pa nao akienda akiruka na kumsifu Mungu. Sasa Petro anampa kitu ya kimungu. Anafanya kaja ambayo Mungu anampa huyu mtu. Huyu mtu alichokuwa anakitaka na alichopewa na Petro kipi kipi kikubwa? Cha Petro. Cha, Cha Mungu. Kile kikubwa. Na ni sehemu nyingi nyingine na unakumbuka kulikuwa kuna kwenye kwenye kwenye Yohana mlangu wa tano tukumbushane mwanzoni ma wa 5 wa Yohana kwa kuna Kiwete alikuwa amekaa pale kwa muda wa miaka 38 akamomba Yesu aweze tu kumbeba na kumrusha kwenye yale maji ya mkini angepona Mungu atempaana. Sita kurusha kwenye maji. Adada yake nitakupa uponyaji. Utafua yani kule kurusha tu kwenye maji ama upone au usipone au yamkimi upate nafuu, mimi nitakuponya kabisa na kukusamehe dhambi zako. Mungu anatutaka atutengeneze. Atutoe katika hatua ya chini, atupeleke katika ajua atoa bora zaidi. Je, tuko tayari kumsubiria? Naomba tujifunze kumsubiria Mungu. Naomba tujifunze kumsubiria Mungu. Pia na kumwamini? Eh? Pia na kumwamini? Eh, kwa mfano huyu Kiwete eh, mwanzo nilikuwa ameshaanza kuwachukia kina Petro. Uh, Hawakumpa. Petro alisema mimi sina hata hiyo fedha. Sina hata hiyo zabu lakini inakupa kitu kilicho bora zaidi. Mungu anataka kutupa kitu kilicho bora zaidi maada tumemhamii. Maadamu tumemwendea. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sienda huko lakini andika tu ni vizuri kuwa na maandiko mengi ya kukichana ya kukuchallenge usho tumjue Mungu wetu kwa undani zaidi. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa saba mstari wa 12 mbili kuwa kuna mjane wa serepta Eh au okay, kwa Sarepta ni wa yes was, e, wa Sarepta hile. Eh mjane wa Sarepta mlango wa 17 alikuwa na mafuta kidogo Naunga kidogo alikuwa anataka aule na mtoto wake alafu baada ya hapo wa tunakusanya tu eh, eh, kuni kidogo tu, tukande, unga huu tule tufe Mungu akawa amemleta Elia mtishibi Sasa yeye alitamani aendelee kupata kale unga kake na tumafuta hale kidogo lakini nyume yake alikuwa anakufa Elia akasema hapana hiyo acha na naye nipe mimi nitakupa nzuri zaidi Wakati mwingine tumpe Mungu tumpe Mungu eh, nusu saa yetu ya maombi ya kupiga magoti ambao ni kama uh, ni kitu ambacho labda uliko utumie kufanya labda kusoma simu au kuangalia TV au fanya nini na, na, si siunge mkono kuangalia TV kuepuke kuangalia TV kama unamowezesha lakini ufanye kitu kingine chochote tumpe Mungu wako kadogo atatupa kikubwa zaidi uh, unajua alichopewa alimpa eh, madebe yaliyojaa unga na mafuta ya shokauka eh Mungu tukimpa kidogo tubwana na si siongelea hapa sadaka hapana. Mungu anataka sadaka za muda wetu. Mungu anataka sadaka za mioyo yetu. Mungu anataka sadaka za imani zetu. Eh, mbona hata sadaka za vitu? Mungu tumpe Mungu chochote kila macho tunacho, ambacho tunaona kitatufaa, kitoje kita, au kitajenga watu wengine au kitajenga kanisa lake ili kusudi tupewe viviva vikubwa zaidi. ndiyo tabia yao. Eh? eh? Eh Mungu Ibrahimu kama asinge lazimisha Ishmaeli eh Acha Ishmaeli asija kabaki huko kqualiko kuwa tumboni yote vile maana alikuwa azaliwe labda asingezaliwa ange alikuwa anapewa kitu kikubwa zaidi chenye uzao wenye wokovu na uzima wa milele na jina la Ibrahimu la kudumu na la milele ambao ndio kuja kumzalia Yesu Kristo eh mungu anataka vitu vivyo hivyo vizuri zaidi lakini hoja kama hiyo tunaona katika somo cha wafalme wa pili eh mlango wa pili eh, mlango wa 4 kwa kuna elisha eh mtumishi wa elia nabii eh, eh, aliyekuja baada ya elia eh, alikuwa mtumishi wa elia baada akachukua akachukua roho ya elia eh ah, kulikuwa kuna mwanamke mshunami ambaye naye alikuwa na watoto wake walikuwa wanaenda kuuzwa wa, wa, walipe deni na deni ilikuwa ali, aliishi na nini akasema hapana eh emu nenda kalete Hazima eh, vyombo hazima vitu vingi alafu anza kumimina mafuta. Kwa hiyo ulikuwa na tuma mafuta tu dogo utoto nena katumia akamimina akajaza madebe akavya anasema nena kauze afu utapata na hela za kutosha utalipa wale deni afu tabaki na hela yako na mafuta yako. Mungu ndicho anachotutaka. Tumwamini Mungu wetu. hoja ya mwisho kabisa ya kufungia e, ni tamani tu, tu, tu iwe fupi kidogo. Lakini tunaipata katika mlango wa 17 tu ndani katika mwanzo Mwanzo saba, mstari ya kufungia kuanzia mstari wa 23 anasema hivi Ibrahimu kamaambia okay hoja yenyewe inasemaje Eh Hoja yenyewe inasema ni ni ni, ni, ni, ni, ni maelekezo ya Mungu eh Mungu akisema tutende kuanzia mstari wa 23 na natunafunga sura nasema hivi Ibrahimu kamaambia Ishmaeli mwanawe na wote waliozaliwa nyumbani mwake eh yani hoja hii ni kwamba Mungu akisema tutende na Kristo tabia na anasema ndio tabia pia ya Mafarisayo. Mafarisayo husema lakini hawatendi. Huambiwa lakini ha, wanaanza kasikia ndio bwana tumesikia ndio tumesikia lakini astendi. Mungu anasema nikisha sema fanya hapo hapo. Fanya papo kwa papo. Naango wa 17:23 mpaka mwisho anasema Ibrahimu kama amwambia, yani alivyomaliza tu kuongea na Mungu. Ibrahimu hakulaza damu. Alianza pale pale. Anasema hivi, Ibrahimu akamtoa Ishmaeli mwanawe na wote waliozaliwa nyumbani mwake na wote walionunuliwa kwa fedha yake, wanaume wote wa watu wa nyumbani nyumba ya Ibrahimu akawatahiri nyama ya magovi yao siku ile ile. Alisubiri. Ngoona tu, mneneni mkapeleke injili. Kesho tupeleke injili. Anasema, nataka mjitakase msipende kuishi katika maisha uchafu ya uchafu na kuniudhi sio naacha mtu anasowa mi bado bado kidogo nitaanza nikishafikisha miaka 50 Nitaanza nikifikisha na nikaribia kufa, kufa. ni watu wengine wanafikiria hivyo anasema siku ile ile eh anasema msali ule wa wa 20 na eh uh, uh, uh, wa tatu mushoni anasema kama Mungu alivyomwambia Anatimiza kama Mungu alivyomwambia. Sio na tabia ya kumsikiliza Mungu na kufanya kama alivyotwambia. Msao 24 anasema na Ibrahimu alikuwa mwenye umri wa miaka Tisini na 99 alipotahiriwa nyama ya Gavilaki na Ishmaeli mwanao alikuwa mtu wa miaka kumi na mitatu Eh? Kwa hivyo ukichukua 899 eh, kutoka tatu Ibrahimu alimzaa eh, alimzaa Ishmaeli akiwa na miaka Themanini 86. Eh? Miaka themanini na sita mtu mzima sana hu. Aisha astafafu yani zao nyingine ukifikia 1880 tutamshukuru Mungu eh Na Ishmael 1:25 maana naye alikuwa na miaka kumi na mitatu aliponerewa nyama ya govi lake siku ile ile akatairiwa Ibrahimu na Ishmael mwanawe na watu wote wa nyumbani ny, nyumba yake wazaliwa nyumbani na wanunuliwa kwa fedha katika mkono wa mgeni wakatairiwa pamoja na tusiruhusu kukana watu ndani ya nyumba ambao hawajatahiri ambao hawajamandama hawajajiamandaa Kristo Daudi Daudi anasema katika Zaburi Zaburi ya 103 eh eh Zaburi ya 103 au 101 pa ninaweza nikaitafuta haki Anasema mtu asiyemcha Mungu mtu asiye mheshimu hata kala pamoja na na mimi katika nyumba Eh, katika nyumba, unauona mwingine nasema mimi ninasali na, na, na, na, na, huku, mwingine anasali huku mwingine nina imani hii, mwingine si sali, na Nina mswala wangu, nina, sehemu yangu ndogo ya, ku, ya kufanyia swala, swala. swala. Ndani ya nyumba moja ya Mkristo, nasema pana, nda Ibrahimu chukua wote na wageni wote. Wote mniandame ili kushudi zile baraka zije katika ukamilifu wake wote. Tuko na tabia. Na hivi zaidi akina Eh, yule tunaoangalia zaidi akina baba. Kwa sasa so, tunaona naye ambaye ni Ibrahim. Eh. Eh, basi tu ana tabia pia kumtii Mungu. Mungu akisema unafanya siku ile ile. Au basi mapema iwezekanavyo. Ndivo ile zitakavompendezwa. Tumshukuru mungu baba tumshukuru ama nafasi zake. Sante kwa neno la leo hili Mungu. Asante kwamba Kristo neno hili hatataanguka katika uh, mioyo ya mawe, ya, miyo ya chuma, bali katika mioyo ya nyama ili kushuhudi kaendelee baba kutengeneza mioyo iliyopondeka ambayo ndio dhabihu zinazokupendeza sana Mrembo. Tukushukuru. Asante Mungu, lako hili. E, bariki kazi yako mahali hapa. Mungu wa binguni. na siku zinazoendea mbele yetu Mungu. Tukatembee kwa jinsi kupendezana, ukitusaidia na kutuongoza. Mungu ni katika la baba, ana na um